Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin mawadd. Ya ummatu dzahista svakazahwa pripada odzišiba Allah tabaraka wa ta'ala. Inna ka nego miris warahmatullahi wabarakatuh možete nam mislit nikako ne izu za barasati buta što se ovako zrapado krenuo ali vam ja nam. A sjećate se prošli puta mi smo govorili o trgovini. Ispomenu, spomenuli smo definiciju trgovini, a to je da je razmjena bljetka. za ima je tak. Znači razmjena mjetka. zaimjetak sa ciljem da onaj koji kupi određenu stvar da bude nežin vlasnik. Isto tako spomenuli smo uvijete da bila bira ispravna trgovina. Već raz ćemo govoriti o uvjetima koji se postavljaju u samoj trgovini. Isto tako spomenut ćemo preostale vrste e, izbora koje ima kako kupac, isto tako i prodavač u samoj trgovinji. Međutim, prija toga, e, prošli puta jedan brać je govorio o tome, e, ukoliko čovjek prodaje određenu, e, da kajemo, količinu brašna e, za gotovinu, isto tako na veresiju kako se odnosi, e, kako se stavno zavrata, i sam ženaci kažu nema znači zaprake da čovjek prodaje određeni proizvod, da kažemo na rate. I u tom smislu da ona iznos koji čovjek treba da danije, znači, more se sam iznos u potpunosti da se plati nakon određenog vremena ili da se ta iznos podijeli na određene rade. S tim da su rekli da ne smije u tome ugovor. znači, na ovaj način, znači, kada primjerina pitanja ovo brata, znači, dozvajem čovjeku da u svoje prodamci kaže: što se tiče brašna ili reća brašne za gotovinu toliko, dok je, znači, na veresiju, ona je toliko naravno da će biti skuplja i u tome nema znači kamati. Jesu rekli znači da, da nije vrijednost proizvoda za gotovinu isto tako da se plati nešto kasnije, da je ista, isto tako znači ljudi imaju potrebe za to. I spomenuli su isto tako znači e, događaj vrijednost za vama dobro poznano tu robkinu berire, a to je znači da se ona dovolja sa svojim vlasnicima da odkupije svoju slobodu, isto tako da kaže na rate, a to je da će za svaki određeni period platiti jednu određenu količinu, da li zrebra ili zrata. Ili zlata je na znači ukazuje da čovjek znači na taj način može da trguje sa ludima, svoj predamci, međutim spomenuli su da ne smije spojiti u jednom ugovoru dvije trgo, trgovine, znači kako tu zabranio poslanih sada dlaha ve vesena, a to u tom smislu kada mu čovjek kaže i pita ga koliko je brašno za gotovinu, on mu kaže toliko, a kaže koliko je za veresiju, da on kaže odmah u tome trenutku za veresiju je toliko, u tom slučaju on spojio znači dvije trgovine u jednom u ugovoru to nije dozimljali poslanih sada zabranio, tako znači da kažemo da na taj znači, na način da li napiše ili da obavijesti da su određeni proizvodi za kotovinu toliko, a da se plati na veresiju, dali iznos bio u jednoj, znači količini da se plati ili da se plati da rade, da je to skuprije. Što se tiče da vam vraćaju uvjeta u trgovini. Znači, misli se kada određene osobe trguju, da nemu pripada pravo da on uvjetuje u toj trgovini nešto. Znači, kada dođemo i kaže čovek, E, hoću da ti prodam auto, ili ja hoću da kupim auto, dozvoljno je čovjeku da uvjete da kaže ja ste, ja međutim, auto će biti te i te marke, bit te i te boje, bit te te uvodište. Iako čovjek ispostuje, prihvati ove uvjete, on je znači, dužan da ispošlo je te uvjete koje je prihvatio i mora tako da čovjeku, znači, da dostavi e, tu namjenicu. Znači, o tome se rada. Čovjeku je dozvoljno da uvjete određene uvjete. Međutim, islamski učenjanci su podijeli te uvijete na dvije vrste. A to je određena grupa uvijeta koja je ispravna da ti tražiš od čoveka e, znači, koji ti prodaje ili čak da i ti, znači kada kupuješ, doslovna da to tražiš uvijeta. A određene uvijete ne može zahtijevati jer one nisu uopšte prihvatljivi niti vanjani u trgovini. I isto tako, znači kako ćemo kasnije spomenuti ta vrsta uvijeta koja nije ispravna može trgovine u osnovi, da učini neispravnom ili u drugom slučaju trigovina će biti ispravan, ali međutim uvjet neće biti sam o sebi ispravan. Tako znači kada čovjek hoće da uvjetio nešto u trgovini može da uvjeti. Međutim, njegove uvjeti mogu biti ispravni, sad je prva vrsta, i sami ti ispravni uvjeti mora se vraćati, da kažem, na sam interes ugovora ili kupopronajnog ugovora, a to je da čovjek Uvjet od soga kupca da naprave ugovor. Traže ja hoću da ti to predam, međutim moje uvjet da ti, da to mi znači zapišem, odnosno da u koje vrijeme doći da overimo komati chart. Znači to je moj uvjet. I ili isto tako da kaže ne ja hoću da ti to prodam, međutim ti mi sa ne može dati novac odma, ja hoću da uvjetim ko tebe da me da da čovjek koji će biti da za tebe garant. Jer u ovom slučaju prodavač želi da svoj interes garantuje i da ne njegov interes ugrože, on traži te otrijećih stvari. I to znači njemu je njegovo pravo, jer znači, svaki uvjet koji se ne suprostavlja Allahovite Baraka ve Tala knjih dozvore čovjeku da uvjetuje na dopoznatu hadijsku, je došao znači, da svaki uvjet koji nije olavno u ovoj knjigi, on je ispravljen. Što se razumije da svaki uvjet koji se ne suprostavlja u knjigi da je ispravljen? A to znači knjiga misli se na korpan. I isto tako znači u ovom kontekstu, a to je znači uvjet koji je dozvrven, dozvrveno je čovjeku, kako se znači, prije spomenuli, da znači uvjetu je određene osobine u samoj, znači, prodaj ili u samoj ropi. Ja želim to, ja znači, želim te boje, ja želim da bude taj kvalitet, jer je zasigurno na taj način da će zaganatiti svoj interes. I isto tako sam kupac mora određene uvjetove da uvjete pa kaže ja ću kupiti od tebe to, međutim moj uvjet da ti ja to dajem, kako sad ću znači, govorit, na rate ili da, da ti čita e, iznos danim nakon dva mjeseca. Ukoliko druga strana u ovom slučaju, znači prodavač prihvati kaj ja prihvatam, on dužan da to ispoštuje, jer ako rekao Rasul Salahullahu alaihi wa sallam, e muslimuna mašu utihin, muslimani se podržavaju svoji uvjeta. Isto tako, znači druga vrsta uvjeta od koja je isprava je to da čovjek u uvjetu je određeno korist u ovoj trgovini. Pa su začeli spomenuli primjer za to da čovjek želi da kupi kuću ili da kaže da je proda međutim uvijek kaže da ja još stanujem mjesec dana ili dva mjeseca dok ja sebi ne kupim drugu kuću ili dok narižim svoje stambeno pitanje, znači u ovom slučaju dozvoljeno, ili isto tako da kupuje auto i da kaže Ja ti prodajem auto za ta i ta iznos, međutim ja uovjetujem da me šta ja znam odlučem ili u žepće, da me odlučem u Zencu, u Sarajevu, ukoliko druga strana prihvati, znači ona je obavezna da to ispoštuje. Jer kako se prenosi hadis, da je poslani Is. Allaho lj. prodao devu, ali međutim uovjetovao da znači na toj devu bude preveden ili prevezen u medijinu. Isto tako znači poslije druga vrsta uvjeta koje čovjek ne može uvjetovati odnosno ukoliko bude to uvjeta u samoj trgovini ta trgovina će neće biti ispravna i neće znači moći da se sprovede u praktiču a to je kao što je breno spomenu da rasulallahu džezajeluhu ezan zadanio da se jednoj, da se u jednom ugovoru sakupi između dvije ili više trgovina na koji način do je čovjek i kaže ja hoću da kupim od te kuću Međutim, ti njemu uvjetuješ kraj 6. Ja ću tebi prodati kuću, međutim, hoću da ti meni danišnju pod, pod e, kiriju. U ovom slučaju, ukoliko se znači vako uvjetuje, ova trgovna u osnovu nije ispravna, jer je sakupe u jednom ugovoru između prodaje, ili da dakle, kajemo kupovine, jer ja kupujem kuću, a isto tako znači zahtevam od njega da on meni iznajmi, znači to nije dozvoljeno, znači ne smije, ili da kažemo ja ću tebi isto prodati određen proizvod, međutim ja uvjetem od tebe da ja budem tvoj partner u određenoj trgovini, to isto znači nije dozvoljeno i takav znači trgovina u osnovi nije ispravna. Drugi vid uvjeta koji nisu ispravni, međutim ne utječu na samu ispravnost trgovine, međutim taj uvjet znači nije ispravan, međutim trgovina i dalje ostaje ispravna, a to je da recimo čovjek uvjetuje određeni uvjet koji je u suprotni sa samom trgovinom. Kada smo govorili u početku trgovine o definiciji, rekli smo kada mijenjaš sa njimi metak, znači cilj je da on taj određeni proizvodom bude u njemu vlasnik i da se znači obhodi sa njim kako on hoće, ravno grancama i slama, onda ti kažeš ne, Ja tebi prodajem određeni proizvod, međutim ja uvjetujem da ga ti ne posjediš, da ga ti ne uzimaš kod sebe i da se sa njim koristi, da to ostaviš kod mene, to je naravno nije ispravno. Trgovina je ispravna, međutim taj uvjet nije ispravno. Ili kažeš ne, ja ću te tebe kupiti određeni a, a, proizvod, međutim ja neću da imam onjemu štete. šteti. Znači to uvjeta, možeš uvjetati, međutim trgovina ostaje, znači da je ispravna, međutim uvjet nije znači ispravo. Ne znam, čini mi se po vašim licima da je me ovo monotono ili me nejasno? Ili vam je sve jasno? Više, gledajte ovako, da tu u nas danas u ovoj trgovini da Ne, baš, me... ne. Ma, ne, kao, ne. Kao, živjeti. Ja, to ne činjem sve se dva čovjeka dogovore i to treba ispoštovati, razumijete? Ali mi svi pojednako po po znamo neke znači. U nas je zruke, <guljata> ja, ovo ovaj. je trgovna, da. Ali je zdobro vajda to u redu kad kažeš ona ljudi se e, e, dogovore i duži su da ispoštujem. To urede, ali mi znači govorimo neke vrste uvjetima da kada možda je je korist toga što mi govorimo. Da čovjek zna koji uvjetlje može uvjetovati, dajemo to je većina uvjeta. Međutim majkoj uvjeti ne možeš u čovjeka tražiti. Ne može doći on kaže ja hoću da kupim od tebe auto k ajesu, ja radiješ da prodaš, međutim ti nego nemaš ost iz moje garaži, ti ćeš ga ostavi kod mene, ti ćeš garažu sanimo ovako i ovako, znači to uvjet ne, ne pripada tebi, nemaš to uvjetovati. Znači o tome se radi, znači pa ne znam sad da to da možda ima neke koristi, ne, a da to Akuboviću pričam. A drugije što će možda biti korisni, a to je znači da mislim da ima dodira sa našim onaj svakodnevnim životom. A to je, znači, koliko ste sjećali da je prošli puta kada smo govorili, a to je da osobi, a razvijem ti stimo štiri, rekao samo kodovi trgovine se odgođenim plaćaju, da se trgovina upotpunjuje samim činom dogovorima ako ne isplati? Znači, ako čovjek uzme nešto na odgođenom plaćaju, hmm. da, da li onda spodavljaju s tim i da li može prodati prije nego što je isplati do kraja taj znači? So, znači, ono što sam ja načito, znači, jes, on postoje vlasnik, Ja da kažemo, kako kažem, kako kažu tamo, znači može biti plaćanje da kažemo gotovinski ili odma. Znači ja kažem, znači ovo vredi da kažem 200 300 maraka, ja to odmah platim. Ili može da ja preuzmem kako kažu u ime, a to je znači u moj, u moj, znači da kažemo da će ja biti to dužan. I čim sam ja sa njim dogovorio, rekao ne, ja ću znači to kako tako ti platim, ne, odma znači on njemu predaje robu i on postaje vlasnik, međutim znači da pod njegovim dugom ostaje da on to isplati. Kao sam već kod toga, taj brat je mene opet pitao, on radi u Hrvatskoj i tamo auta se kupio na leasing pod ovim tim, uslovno, jelo. tako ako platiš tolika je cijena, sad, ako ćeš na rate, tolika je cijena, ali je vlasnik ostaje onaj koji prodaje. I sve dok onaj ne isplati i zadnju ratu ne može biti vlasnik. I on to pita, da li je to u red, da li spravljaju kakvog postupka? Znači, sve ćemo se vratovima, znači, poznata znate, ne, sada dođem se vratovom kodati. Pa ćemo i pa ćemo znači, osnovi, tamo kad su ugovor, recimo da banka prodaje tako aptovo, znači, međutim, ovdje se narade ovdje se ne radi, ovdje se ne radi, radi se o tome, kada istekne, znači, njihov ugovor, on tek postaje vlasnik. Dostaje znači, vlasnik, ne, jesno. E, dobro, hajni šal, to ćemo k'o boda onaj, onaj priblježiti pa ćemo k'o boda razinati na to. U govoru se izgleda da trebamo braćo, znači mi smo a, isto tako, kad smo govorili nakon uvjeta za ispravnost tregovine, govorili da je znači, šarijat dao čovjeku da ima pravo izbora. U kojem je smislu da upotpuni trgovinu Da na taj način snosi određene e, prava druge strane automes smislu da on preda proizvod a da znači e, kupac uzme samu znači vrijednost toga pa smo spomenuli jedna od tih uvjeta znači izbora a to je kada čovjek e, ili kad čovjek znači hijaro meč a to je znači dis se vrši kupoprodaje da čovjek u tom periodu su oni fizički ne razvoje po znači njemu pripada pravo da vam kaže ja hoću da potpunim trgovine, neću, a ću da raskinim i u tom slučaju znači ništa nije dužan i čak znači više ne može druga strana da se ljuti, jer čovjek u određenoj situaciji može da nešto kupi a nije razmišlja. Isto tako dragom vam znači spominje se jedan od znači od, od, od tih uvjeta koji pripada, a to je uvjet ili da kažemo izbor samog šarta ili uvjeta. A to o čemu smo mi prijednog govorili, zato je da kažemo morala biti odloči u ovaj uvjet. A to je, znači čovjeku pripada e, pravo da on kaže ja hoću da kupim određeni proizvod, međutim ja od tebe uvjetujem da imam 3 dana ili 7 dana da ja razmislim i nakon toga ja ću da to kupim ili nešto. Znači u tome roku, ako on uvjetlja 3 dana ili 7 dana ili 10 dana, On znači mu prepada pripanam u pravo da nakon toga perioda u tome znači period dok ne istekne da dođe kaže ja hoću da ga ili neću da ga potpuno. Znači taj uvet ima pravo. Znači dođe i bilo da kupi ili čeka da prodaje. Kao prodajni tako međutim nakon sedam dana čuti ja da kažemo dati ti zadnju svoju riječ i u tome znači slučajetić biti vlasnik. Znači čovjek mora to da uvjeti znači određeni period Vremenski međutim mora biti poznat. Ne može reći ja u uvjetem da kažemo dok ne budu plodovi, dok se ne budu uzeli, tako da to je znači nepoznato vrijeme i ne može tako da se da radi. Dakle znači, čovjeku to je pravo i on znači je slobodan u tom periodu da dođe da kaže čovjeku ja neću da tu trgovinu sam razmješo, to mene odgovara i da prekine trgovinu ili da kaže, hajde da ja dogovorimo da sada e, da, da završimo trgovini, da prekinemo taj period, isto tako, znači njemu to pripada jer je to pravo njiha dvojice i oni da se mogu da se ponašaju u tome pravo shodno njihovom dogovoru. međutim u tome periodu vlasništvo, kako se različalo izvan su međutim, kome pripada a najvi vratili da pripada, znači čovjeku kulcu, međutim mu se ne može ono što je kupio ne može da ga koristi Znači kupio auto, ne, to auto stoji onda ne može koristiti, i zašto? Jer ukoliko ga koristi, onda trgovina u potpunosti postaje, znači da dakle, to ukazuje da on zadljao na trgovinu i trgovina znači, se sklapa. Znači dođe neko čovjeka, evo nam namrezo primer auta, i kaže, ja hoću auto, međutim za 7 dana ja ću znači, javiti, Auto još nije u njegovom vlasništu, međutim, čim on po, po, po, počne da koristi auto, gotovo odmah je trgovina znači, upotpunjena i znači on je dužan da izvrši ono što, je, znači, e, što je se odgovorilo s tom stranu. Tako znači ovo, znači, o, da kažemo, o, o, od milosti Allah tabara znači ostavio čovjeku određeni period da razmišlji za određenu trgovinu i znači dokazat zato more spoštavati. Kako smo prijateljeno hadiso poslanika sa osvijena musimala šaluti? Isto tako gledajte na Amen, Auf, Ubed, Okud. Ovi koji vjerujete i spoštujete svoje ogovore. Isto tako ima određeni izbor pripada čovjeku, a to je prebana. Nama dobro znači poznata da muslimanu nije dozirno da vara druge muslima, čak nije da, da da vara nevjernike. Jer nisu svi nevjernici istije vrste tebe i ono što tište među tebi muslimana ima ogovor, mora se podržavaš, Isto tako i među tebe ne vidi kao gomor da se predržava. Emo, rekao je po stranici, ali se nekako poznato, nije od nas onako i vrlo. Pa su tako, znači, islamski učenjaci spomenuli određeni video, ili tri načina u kojim se do, dešava da čovjek prebali da li ili prodavača i u tome slučaju kada čovjek spozna da je prebaren, ne mu pripada pravo da on raskine trgovinu. Pa su naveli primjer, a to je dočekivane ljudi e, koji, inače, ko je bilo, znači prija običaja, to je da bi ljudi dolazili iz, da kajem, okoli sela u gran i sasvobom nosi određene proizvode, želi da je proda na tržištu. Ili u drugom slučaju dolazio bi i želi da kupi nešto na tržištu. I onda bi trgovci iz grada izlazili i dočekivali bi ih na periferiji. I do čega, kada šta hoćiš da kupiš i da prodaš, kada hoću da prodam, šta je kod tebe ta i ta namjenica ili ta i ta je on kada ja ću kupit' od tebe. Po kojoj cijeni, po toj. I ovdje kupi od njega to i to, i nakon toga, kada čovjek dođe na trži i se dođe na pijacu, vidi da je u ovaj Je privanek. Jer znači vidi da nije to ta cijena. Ukoliko se recimo kod njega nalazi određen, da kažem sada, u našim savrima, znači kod njega se nalazi određeni kompjuter, ima određene osobine i on na tržištu vredi toliko i toliko. Dođe on, kada dođe na tamo, čovjek ne zna kako se kriježe tržište, on ga dođe koliko ćeš to opravati, toliko to toliko. Dođe na, na tržište i vidi da je prevaren, njemu je znači, Islam dao pravo da dođe kod njega, kada je na tisu me prevario, vrati mi moj proizvod, ja ti vraćam tvoj novac. Ili kažu, pripada njemu znači e, e, isto tako pravo ako će da se zadovolji tom trgovinom ili da traži razliku, u onome što je prebaren. Znači, kad je uzao taj određen proizvod i vidio koliko je na tržištu i napravi razliku koliko je njemu dato, znači, novca manje, da kaže, jeste, ja hoću ti prodajati to, međutim, ti ćeš meni namjeriti još to. I zato je, znači, poslaniji sada dlaho, jer je sve znači zabranio, rekao, nemojte da dočekujete te ljude koji sa se bomnoju se te, znači, proizvode. I kaže, koliko on dođe na pijacu i vidi tako, znači, n Možda kod nas ovdje e, to nije očljivo, međutim, recimo, mi smo nekada vidjeli e, u državama, recimo, arapskim, koji su možda ušli i tako, naćete da postoji e, e, pijaca za auta. I određeni ljudi izađu, znači izađe van pijace i dočekuje tamo ljudi. I čim čovjek sađe, znači, približi se pijacu, jedna ova dočina kada je početio auto. I sa se tu, znači, naređuje, pošto ćeš prodati, ćeš kupiti, tako, ono što je, ne znam, tržište, neka se desi, da ga prebari, da mu znači dani manje i kada on dođe na tržište vidi da, znači, da je prebaran, njemu je samo znači dao, dao mu je pravo izbora da upotpuni tu trgovini, da je raskine i da vrati njemu znači taj novost. Tako znači nije to ozvoljeno čovjeku da dočekuje ljude da kažemo ko što je sad u nas aktualno e, pijace, da je dočekati znači, prije pijace i, i rečemo ko što se dešava sada određe recimo kategorije ljudi, sa sobom, e, voće krompir i tako, onda ko vama dočekati tamo na autopskoj stanci kaj, koliko ti je ove ovaj krompiri, toliko, kada je dobro, ja ću kupiti, da ne mu malo je kada na pijaci, zaista danas spala cijena, tako i prevariga, ukoliko taj dobroj čovjek tamo njemu pripada pravo izbora. Naravno možda ovim uvjetnjima, sa u mi želimo, nećemo pravo da to koga će tražiti. Međutim, Islam ostaje, znači, do sudnje dana ne mu to pripada pravo. Ukoliko, znači, utvrdi da je prevaren, znači, Islam je dao izbor, ili da upotpuni trgovinu, onako kako se već desila, ili da je reskine da vrati njemu negu iznos, a da uzme svoj proizvod, ili da uzme tu samo razliku između prave cijene, isto tako one cijene koje on uzio. I isto tako su spomenuli drugu stvar, a to je da kajemo kod nas prisut. Ja ne znam sad možda kako se tačno zove na bosanski, a to je znači čovjek koji diže cijenu, a ne želi da kupi određeni proizvod. Ja bar poput znam boskih svijetstva, to se dešava na pjesani kada se prodaju hajvane. Čak i na situacije se možda da se desi, ali isto tako recimo i kada se prodaju određeni hajvana pjesani. Ne da si dođu čovjek i poznat je možda u tom kraju da samo to radi, neće kupi, dođe i samo diži cijenu ili kao ješto koji je rekao brat Hazman, sta, sam dodaje. Kod nas može nekad desiti to na na kesim, a kad kesim je ovako, doji sam tamo i reći kup, samo diže, diže, diže i kasnije čovjek ostane. To u islamu nije dozravljeno, jer je Resul s.a.v. znači i zabranio. Znači zabranio je da se to radi, da čovjek dolazi da drže cenu, a ne želi da kupi, to je zabranio. I ako se tako utvrdi, jer se možda nekad postoji sam dogovor, Da trgovac koji, koji, koji znači ima svoju listaciju, možda ima određene ljude i da im određena svesta, kaže vi samo tamo iza, da kažem iz publike, tako iz, iz mase, dodaj. Ja toliko, on još dodam. Da? I ako neko dođe tu i nije upoznan sa tim stvarima i bude na taj način prevaren i tako se ispostavi, njemu pravo isto tako pripada kao u prvom slučaju to je da prekinete trgovinu, Kaže ja ne, ti se, znači mene prevariju, jele je ovaj, znači samo dizao cijenu želeći da kupit, ja se sa njim naticao, ja sam dao to, znači međutim to uopšte ne vrijedi. Isto tako se postavilo da ovaj čovjek ne želi da kupi, samo da želi da znači da digne cijenu, u tom slučaju ne, ja e, vraćam tebi tvoj novac, a ti ćeš mi vratiti proizvod ili ako će da prihvati već kako je znači došao do trgovine ili da uzme tu razliku između pravih cijene i ona cijena koja njemu znači tako pomaže. Treća slika je spomenuta, znači iz ovoga, a to je kada čovjek znači, bude prevaren, da njemu pripada pravo izbora, a to I je... I odavljeno ovo, dozvoljeno, međutim kada svi oni koji znači, tu prisustuju, znači ima nameru da kupi proizvod. Aha. Znači, to je dozvoljeno. Sada kažemo, kako ću ja znat, je on, iskreno u kopovini lije, kako kaže znači istana i, i na malopini jata ili možda mi nekad u trgovini zaboravim ibn alah de baraka be i da on zna šta je u našim srcima. Možda oni prisutni ne znaju tu hoće li ja kupi neću, ne mogu meni, znači da kažem ne može, da vidi šta je u mom srcu. Ja dižem cijenu, dižem, međutim tu se vraća da će alah de baraka be taala za to. Međutim dozvoljeno znači listacija dozvoljeno islam. Dozvoljeno je to se dešavalo u ripo sa nika Međutim svi oni koji znači su prisutni oni žele da kupe, to je natječ u Međutim, ova osoba koja postavi sa samo za brano, ne želi u da kupi, nego samo želi da digne cijenu, kako bi naravno, znači, čovjek koji želi da kupi, u istim, dao više novaca za to. A to je da čovjek, znači, određena vrsta ljudi, ima ne poznaje cijenu i vrijednost određenog proizvoda i isto tako nije, da kažemo, spretan u cinka nego vjeruje čovjeku na njegovu riječ, dođe u trgovini, koliko je ovom kada je 10 marakom mnesto pet? I on tako znači ne zna cijenu. isto tako e, nije, da kažemo, e, nije, e, nije e, u tom samom cijenu kada ne zna da raditi, nego vjeruje, koliko je ovo 10 marak, on ima plati izađe, dođe tam kada ovo što prezirad koji se kupio nije 10 maraka, nego on pet maraka, znači njemu prepada pravo izvora da dođe se vratitelom čovjeku i traže ti nisi, bio iskansarno, ti sve je prevario, znači isto tako, znači ili da mu vrati proizvod, svoj novac, ili da se uzme ta razlik. Da ja vidimo, draga vama, reći da Islam, znači, predaje veliku bažnju, da kažemo i metku muslima na njegovom časi, da zaštituje, da zaštitjuje e, njegov i metak. I isto tako izgrađuje kod pripadnika, umeta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a to je da bude znači poverijenje iskrenost u trgovini znači možda u početku čovjek je omogućnost da je prebari određeno osobu međutim ne, islam znači zaštiti će čak i ovog čovjeka koji ne, ne, ne, nije bješt u trgovini ne, islam si ga zaštiti jer je postavio određene pravila I isto tako znači koliko se sjećate prošli puta kad smo bili govorisno o hadisu E, Hakime i Nihizama, u kojim su, znači, prosadniji sallallahu, sam spomenio, veliče trgovini. A to je, znači, da čovjek pojasni, da bude iskreno trgovini, da pojasni šta su u nalazi. A ne da dođe neko čovjek, ti ja ma, znaš ga, dobar musliman, klanja, ne zna, možda čekne da razlukuje novčance. Niti zna da se cinkaje, to nije nego poslije, dođe i te gleda, pita, koliko je ovo, ti ga znaš, dobro da je taki insa, ti kadaš, jednom umjesto pi, kadaž Naci ne isno, i s tako je zaštitio i njemu ostaje znači izbor da se znači vrati kod tog čovjeka kome to prodao i da se raskine trgovina da uzme svoj novac. <tose> Isto tako znači postoji određeni e, vid izbora a to je kada čovjek uspije da napravi Tedlis Tetlis inač arapska riječ koja je uzeta od Tami I kaže, kada je čovjek taj određeni radio te postupke, ne učinuje kod čovjeka da je u vrijeme trgovine bio utamio. Nije znači da kažemo kupova on je znao. Znači, na inako i Može se to desiti na dva načina. Znači, uzim je određeni proizvod, ima u njemu mahana i on skrije tu mahanu. Ili... Nema proizvod mahani, međutim, ona je tako, znači, ljepša da taj proizvod dobije svoju veću vrijednost nego nego šta je stvar. Znači, ljudi proizvod čovek kupuje, imamo proda, nema mahani, nemo što ne spomeni, mahani, dove čovek od kuće, od ima mahana, znači njemu prepada isto tako pravo izbora da u upotpuni trgovinu, ili, znači, da isto tako uzme tu razliku između tog proizvoda koji je vrijedio bez mahane i isto tako sa mahanom. Ili može sada kodanašte, znači zastupiti to kada prodaju sa auta. Otvijde tamo i finog opere podmažnijega, tamo jest istog uglanca i tako, i doista tamo na, na, na pijacu on da kažem možda više i tako. To znači ulazi u ovu. Znači nije dozirano čovjek, tako možeš ti njim oprati. Međutim, da kažemo grancema nekeg poznatu. Međutim, sada ti auto odvedeš tamo, kao što spomnio, pa naspiješ neko uljev motor, pa on radi, maš, ako ima samo pol godine, Ili isto tako ga znači operi toliko izvancajega da se on sjaji, ne to je dozvrši Nego moraš pojasniti ima mahana ta i ta i proizvod sa tom mahanom on vrijedi toliko i toliko i toliko. Ko da kupiš, kupi. Ala doji beli će svakom kom tome znači to mekoićko ako nećku upe dobro nemoj međutim ima mahana I isto tako da svoj proizvod da da ne prodaješ isto tako e ako nema mahani da razidate što od radiš da on ima veću cijenu nego što je njegova stvarnost isto tako su, naši desi da čovjek dođe otkade ima mahana jer isto tako znači utvrdi se da je na odjećom proizvod rađen nešto kako mi se povećala njegova vrijednost čovjeku pripada znači pravo da trgovinu I isto tako, ako hoće da upotprane trgovine, da traži tu razliku između proizvoda koji bi e, e, bio, da nema mahane, isto tako koji ima samanima. Isto tako znači, jedan od vrsta e, izbora čovjeku koji pripada atomu je, znači, obavijestvo. To se možda kod nas isto tako dešava, a to je da je čovjek, ja ću ti ja prodati određeni proizvod onoliko koliko sam ga ja kupio. I ja ću znači, idati ga proda koliko ga on kupio, ili da kaže, ne, ja ću na ono što sam kupio dodati još, da kažem, određenu cifru, to je da ćemo 5, 10 ili 20. Ili isto kaže tako, ne, ja sam kupio Za te i te, znači, novac ili za ta iznos, međutim, ja radi određeni e, okolnostiti s manjim za, za, za određenu količinu i ako se ispostavi nakon toga. Da nije bio iskreno svojoj obavijesti, znači da je kupio za te i te novac, znači čovjeku pripada izbor da isto tako prekinete govorim. Jer zašto? Jer taj čovjek nije bio iskren kada je ga, znači, obavijestio, mada je njemu doznamo da proda. Čovjek je doznamo da kaže ja sam kupio za taj taj novac, međutim, on iskren, ja ću dodati toliko i toliko novacu, ko se tebi sviđa, kupe, ali ne, ostavi. Međutim, kada nije bio iskren u svojoj obavijesti, onda, znači, pripada čovjeku izbor da raskine trgovini. I na kraju, znači, jedna e, stvar, a to je da je E, ukoliko e, se raziđu e, e, kupac ili prodavač oko određene stvari, znači na koji se to način riješiti, raziđu se, mogu se razići u onome što se prodaje, da li je to znači provizvod, ili mogu da se raziđu u samom iznadzu koji se spaću. Kaže, ja sam ti se naredi za 100 maraka ili 200 maraka, raziđu Ili Kaže, ne, ja sam od tebe htio da kupim to i to, međutim, ti si meni e, drugu stvar donio, ili si mi donio stvar, ima ta i ta mahana, kaže, ne, ne, ja tebi nisam prodao stvar, čak nema znači, ni mahani. Kako se to riješi? To se dešava sada kod nas. Znači, čovjek dogovori se, nešto mu drugo, e, znači, dovuče on, kaže, ne, nisi mi to dao, ne, kaže, ne, jesam. Ne Ili kaže, ima mahana, ta i ta u prvodu, kaže, ne, ne, bila ta mahana, ja sam ti je predao kažu istanostičanjaci, koliko ne postoje kod tih ljudi određeni dokaz da je neko od njihaj upravo. Onda će, znači trgovac, ona znači koji prodaje, on će se zakleti na određenu stvar, onome što on tvrdi. A to je, da li je bila mahana, nije bila mahana. A isto tako kupac će se zakleti onome što on tvrdi i nakon toga, ako nisu zadovoljni sa zakletoma, znači trgovac će se raskimiti. Znači što <kuh> pa, pa da kažemo ovde nema štete sa za. Znači nema je trgovina nije upotpunjena. Znači možda bi se moglo govoriti u drugom ako je mu predu e, da kažem proizvod pa se ispostavilo kasni da ima znači odrežanja šteta. Možda u tom kontekstu duty mu još nije upotpunna trgovina. U tome smislu, znači, jer on znači se e, naredili i kada mu je predavao, znači taj pro, proizvod tako kaže, ima ta mahana. Ne bila ni jedna kodmjena mahana, onda znači u tom smislu, jedan i drugi se zakrenju i onda se raskrije i kod njena trgova. bi se desalo, brati, kada bih, prijmerio, čovjek, dogori čovjeku, prije kupi auto ili neku stoku, prijmerio. I dogovorili, daj mi na progu sedam dana, razmišliš. I to momentu, ako je pitanje stoka, kad ona ugine ili auto nestane, kako onda, nisu još ih patrali, ono su dogovorili Ja, sam. Ja, ja sam kupio od tebe krabu, ti, mi, mi su dogovorili daj mi krabu, napravno je na sedam dana. Ja je dobio dva dana Srbije, njoj sam ti dao pare još. Ti mi se rekao, eto, ja rekli ste bili hiljadim, ajde, dvijedim. I ja, dobar se dešao. To ja. Odiš, ti, šta šta sad ti, ovaj. će, kako je presunto u momentu? Krava je drugi dan, u mene, u mom, Mor je stal pri... u ginala. Nisan, klublak, prezident, ništa me zanima tako to. On je isprobano. Ja sam se u Vukotića čovjek upioše rečao četiri kraje. Na potom to je 12 4 krapa. Panije sama probo je. Jere bila ne, kupio, kupio. kupio. Uf. Uf. Rekao, bila s, bila kudijen, A nešto mu rekao bilo, bilo je to je ne... bolesan, pudeo. Pa nije se. Ne je da konza. Bila konza. No profesor, <tosnog> no, bo pa to ja svoje znači, isto znači, znači tako ovo, isto tako za znači samo što spominja, to isto znači u ovo ulazi uh -huh. da čovek, to što govorila znači, slobne zanije puta za znači, je na riječ o regalima, znači kad čovek kupi nešto na osnovu ne e, viđenja, nego dogovora. Dogovor se hoće tako i tako tako da kad možda sada u naše jedna tosku katalogi. Katalog i kad dođemo taj proizvodno vid da nije to, znači njemu pripada pravo da kad znači da ne uzme trgominu jer kad je suočavao dogovara dogovara s određenom sobine iako druga strana to ne ispoštuje za čovjeka koji pada pa znači, pripada, ba, znači bra, e, pripada mu pravo da vrati. Ovu što se vi pitat e, Saško znači pitali e, Vlad. Znači vraćala se ono kad smo govorili malo pri da ja se nešto korist to ko. Ja. Ali su je stazi. E e ti ka sada ovo rakos znači da kažemo može trgovina biti u potpunosti da, da, da, da je znači u Na koji način? Na način da je izbor e, mjesta, ono gdje se trguje, isteko, znači ja sam fizički sudalio tebe. Ili nema onoga uvjeta, to je znači izbora nisam ja uvjetovo da krajem određeni period poslije toga. I znači trgovina odmah e, se sklopljena, u tom smislu ja tebi isporučujem robot i meni novac. I u ovom da kajem u slučaju, znači, krav je sa kotele, ti ili auto, što može se desi, to je kotele, moj novac, može da se desi, to je moje. Međutim, ako ostane taj period, a to je da sam ja, još nismo se razišli, ja sam ti predao kravu ili auto, da tu može da kajem, možda, logičnije, mobitel, da isprobam ispred tebe, ovdje, znači, još imam ja vrijeme da raskinem trgovine. I oni kažu, znači, ili sam uvjeto u sedam dana i kažem, daj mi nešto na probu, kažu da proba, ne ukazuje na to da je čovjek zadovoljan sa trgovinom znači da je trgoj i sa tim njegovim postupkom trgovina nije upotpunjena je smo rekli tamo prija da on recimo ima auto tam i on dođe auto uzme ili kuć uzme kuću koju su ti njemu prodali međutim on, on sedam dana da razmisli pa da ti ali on uzo kuću i prodao znači on u ovom smislu znači njegov postupak djeluje znači daje da on zadovoljno s otim trgovinom, može se daleko, ali ako bude, doćemo do tebe. Oda, međutim, znači, ovdje se vraća stvar, u ovom periodu, koji nije u upopunjena trgovina, nije upopunjena trgovina, ovdje smo govorili, znači, šta je, šta je, šta je znači, koga je vlast, svoj odnom što su govorili, znači, da je vlasništvo onoga ko je kupio i on garantuje. Međutim, isto tako ima družbu, činjenci govorili, ne vlasništvo u tome periodu dok još nije trgovina potpunjena, da je vlasništvo ono što je prodaje. Međutim, evo ja sad ću hazme, znači kada je, kada je vlasništvo bilo čovjeku ono je koji je kupio, međutim još mu Islam nije dozvolio da da on s tim radi, znači oni kažu njemu pripada i korist, znači međutim isto tako on postoji garant. U ovom slučaju, sada da naprijemo jedan razine, kada bi čovjek uzio to, i odnio tamo i napravio problem na autu i drugina krava oni znači dužan da, da on, on je darabit za to. Znači onaj koji kupio. Znači, razmo. Jesi to, je ako će da proba, znači to je nekto, bude kod toga čovjeka što proda i on dolazi to, ja, gleda ne, kravu, papaje šta, ali, i on gra... to gleda dok je to uvlasniš e, toga čovjeka. Znači, čovje, to zavisi ovaj, što bi ti, ako, ako uzmeš znači, da, da posudiš kravu, onda moraš da dogovorit, opet moraš nešto platit, ako ćeš samo da iznajemiš kravu. Ne, ne mora, ne mora, ne, ovo što je rekao Vajnače, to ima. Ima, dođe, ja s čovekom kažem hoću da kupim auto. ka okay, je odušao. Zakoliko spomeni se sotak. Kada međutim kaže, ne, ali ja kaže, doću sedam dana da razmislim. Znači ima pravo, i ova druga strana prihvati, kada ja ti dajem sedam dana ti razmisi i dođem i ja. U tome periodu ja dajem, kažem, eh, dajem sad to auto da ga malo probam. Da ga odlučem kod tome hančara, da, vidiš te stane sa motorom, tako, i ti u putu su daljice. Njegovo znači, ljubi, da, ko sada odgovaraju, da li onaj prodavač, znači i da kaješ nešto, neće ima štetu, ili ovo što je čovek uzio, jer on još nije vlasnik toga. Znači, svodno ono što su islamičnjaci govorili, zavisu na tom razilaže znači, ko je u tom periodu, dok još nije u potpornjena trgovina, koja je vlasnika. Oni kažu da je vlasnik onaj čovek koji je kupac koje kupio. Međutim, njemu još rješen, nije šelija dozvolio da se on, da kajemo, koristi to što je kupio. Međutim, on je vlasnik njega i on u tome smislu odgovara, za, znači on je garant za svaki, na, na, da kajemo, štetu. Međutim, isto je tako, ako korist dođi kod tog proizvoda, dolazi njemu. U kojem smislu? Kupi kravu mršavu. I on ima dogodice s čovjekom za 15 dana, 15 dana imam ja izbor. I ovo je tam se mašala muslimana doba, potrudilo se krava se udeblja. Ta deblina sada je vrijedna. S kome pripada? Pripada čovjeku koji je ne možeš ti uzeti to sad što je došlo ko krave da odvojiš. Međutim, druga je stvar kada ima, recimo, krava, tele ili janje. To ostaje kod ovog čovjeka koji je prodao. Uglavnom znači, vrlo dači ovo, lijepo kaj malo se dešava, ne čovjek koji kupi i koji uzme taku robu i ode na proba i ovo ne, ne ukazuje da je trgovina u potpunosti upopunjena što znači da on kupi međutim kada one one garant za to znači karate